Спочатку Кость відпочивав, ловив на ріці рибу, ходив на балачки до сусідів, у буфет до парцової на пиво, а вечорами просиджував у скверику в центрі міста і розповідав людям цікаві билиці про далеку Америку. Сестри шанували Костя і опікували його, а власне піклувалася про нього молодша а з якогось часу він став помічати в очах старшої сестри пожадливу допитливість. О, він розумів цей погляд людини, яка пізнала смак гроша, і завбачливо попередив, що собі заробленого в Америці залишив зовсім небагато на пиво. Та врешті старша таки наважилась спитати, що в нього там, у тій Найтяжчій валізі. До неї тобі зась, сказав Терпко, то моє добро і тільки моє. Відтоді кость почав відчувати холодок старшої сестри. Молодша й далі була ласкава, та костеві й самому швидко почало набридати безділля адже їхав сюди не на відпочинок. Розумів, що без праці, яка приносила користь його містові, не може почувати себе повноправним господарем. Без праці, кость, квартирант не тільки в сестер, а й у місті. Тож пішов до директора заводу сільгосп машин проситися на роботу. Вадим Іванович довго придивлявся до дужого діда та все посміхався, повторюючи – то треба подумати. Варто подумати ото. А врешті сказав, теж добродушно, проте зовсім категорично. Рибку ловіть, Костю, куди ж я вас? Тепер майже все автоматизовано, темпи, ритми, а ви не молоді вже. Таких слів Кость не сподівався почути. Здоров'я в нього було, а тепер раптом ослабли руки, зів'яли. І він з болем подумав, скільки сили залишив за океаном. Костер Вучко пересунув за спини банджо, вдарив по струнах і заспівав. Уперше, відколи повернувся, заспівав. «Америко, Америко, бодай бись пропала, що молодість і здоров'я у мене забрала». Тоді так же рвучку перекинув за спину Банджо, і вже не дивлячись на директора, який хотів було щось сказати, вийшов з кабінету. А недавно місто дізналося, що Кость перейшов від сестер жити на квартиру. Але з якої причини, ніхто не міг пояснити. І тоді хтось комусь сказав, що Американ почав сумною награвати над рікою і в сквері то подумали люди, що кость швидко старіє. Нестор дивився на Костя. Він дуже мало знав про нього, але ж тоді вночі відчув його журу і зрозумів, що мучить щось старого. А тому не здивувався, побачивши, як дві струни пирскнули над грифом, коли кость узяв перший акорд. Нестор! І не знати, що... Костова невдача на сцені, а подібних прикрих і смішних було в Нестора немало, чи те, що Сотниківна повернула голову в бік ложі, відчувши на собі погляд режисера, і Нестор ще раз у водну мить пережив своє перше кохання, а певне і одне, і друге спричинилося до того, що він ураз задумався, як почалося його мистецьке життя? Якими стежками йшла до нього доля, що повела його з рідного міста в широкий світ, а нині повернула назад, сивого і сповненого туги? І пожуркотіли, мов камінці, між пальцями в пруткому потічку. Спогади за спогадами. Спогад перший Зникла сцена з перед очей. Маленький Нестор сидить біля вікна і дивиться на спокійне передвечірнє село. Тихо, аж надто тихо, ні гомону, ні пісень. Та нараз вздовж села вузькою багатською вулицею пролопотіли вершники і закрила їх завіса куряви. Вдарилася об вікна хат тривожна луна І враз підхопив її лемент жінок та дітей З двору у двір шугав, переляк Зачинялися двері на замки, ворота на засуви Ховалися газди по запічках і на городі в кукурудзі «Штефанюк у селі! Тікайте! Розбійник Штефанюк у селі!» На якийсь час... Село затамувало дихання, заніміло, а потім чоловіки почали виповзати з поза своїх меж з сокерами і вилами. Хтось біг навпростець через толоку давати знати догмінної поліції. Виходили боязькі, але рішучі газди і зупинялися на дорозі край села, якраз проти вікон Несторової хати. Нестор ціпенів від страху, притулившись чолом до шибки, та відірвати погляду од від вулиці не міг. На нього гукнула мати «Відійди!» і потягнула за руку. Але раптом, раптом він побачив, як крізь розпорену завісу куряви, наче крізь дим на згарищах, ступав високий кремезний чоловік з опущеними руками і пониклою головою. «Він!» – прошепотіла мати, та не було страху в її голосі. Гінестор не розумів, чому так перелякалися люди на багатській вулиці. Дорогою ступала зовсім не страшна людина, схилена, ніби придавлена непосильним тягарем. І тільки одне відрізняло її від тих, що стояли стіною на дорозі – карабін в опущеній руці». Він підійшов до наїженої вилами і сокирами стіни і зупинився. Нестор відчинив вікно. «Кого я з вас пограбував, люди?» – спитав чоловік голосно м'яко. «Дідечка», – вигукнув той з гурту, – «а потім і нас будеш». «Кому півня пустив, дитину замордував?» Дочку з безчестив? спитав голосніше і впивався тепер поглядом по черзі в кожне обличчя.